Ja, hallå Ja, hej Ja, allt är fixat Jag han borde snart vara här Jo, det kommer att bli fantastiskt Nå ja, men då kör vi då mm, Hej då Hej och välkomna till Radio Pleppo, programmet som fångar dagen, i det här fallet en fredag, precis som Robinson Kruse, Karpe Inföding. Det är Kai som sitter här i studion för Ted som brukar vara här så är borta. Jag har ringt, jag har mässat men inget svar. Hej, Och... sorry, Kai. Okej, ja. jag kom så snabbt jag har, men uh, praktiskt taget allt har skitit sig för mig idag. Min vattensäng sprack. Jag, jag fick brev från FPA. De ska ha 506 000 euro i studiestöd tillbaka. Jag, jag fick böter på vägen hit. Ja, men vet du, det är ju fredagen den 13 :e idag, olyckornas dag. Men jag har mina nya kalsare på mig Och förutom att de ger tur Så känner jag mig ovanligt torr och fräsch Ja, no, jag skulle nog behöva såna också idag <skratt> Jaha Hallå? Ja, ja, okej okay. Men vad det? Det var chefen, vi, vi, vi får tydligen inte säga kalsare på radion Jaha, e är det ett fult ord? No, det heter underbyxor Och så får du inte heller säga att det har shit i sig för dig För det heter att det har gått åt pipan men hur som helst. Det är fredag den 13 april idag, och vi har sammanställt ett inslag som vi ska lyssna på nu näst. har vi dollar i Men mer kan jag inte tacka. Förlåt, förlåt. Kära någon, det blev lite fel. Vi ska strax hitta det rätta bandet. Hej, det kommer ett fax. Har vi en fax? Men alla har väl en fax? Vi ska se nu. Nå, no shit, det är ett sånt här tjedjefax Faxa det här vidare till tio kompisar Annars får du evig olycka Jag hatar såna här Shitfax Vad var det där? <f Twitch> ja, titta, där är den Det var en navkapsel som <fries> kom fly Det måste ha varit något däck på någon bil Som exploderar här utanför Ted Tänk att om inte jag skulle ha gått från mixabordet hit till faxen så skulle jag ha fått den där navkapseln rakt i Face. Kai, det är ju fredagen den trettonde idag. Ja, men sådär är bara bluff. Men märker du inte att allt chite säger idag? <hör> vad mån händer härnäst. <hör> yes, nu? vad var det där? Det Ja! kom genom taket u skulle ska ju banda någon special idag. Vad sysslar de med riktigt? i tack. Kolla hur studion ser ut. Det ser ju ut som en System of a Down-video. Kai, fredagen den trettonde. Allting skiter sig. Noppa nu då! Ted, jag börjar tro att du har rätt nu. Jag önskar att jag skulle få börja den här dagen från början. Situationer som borde ha hanterats annorlunda ja. Nå mamma, ska du inte öppna din presenta? Ja. En sån här har du behövt länge, det vet jag Ser du vad det är? Vad är det? Det är en box. Till tvn vet du för att snart så slutar de med såna här vanliga tv Och då måste man ha en digibox för att kunna titta Jag blir... måste inte ha någon digibox Jo men du behöver en digibox Och det blir jättebra bild Jag sen Jag inte ha någon digibox Ja men låt mig åtminstone installera Nej. Så får du Nej. se hur bra bild det är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 jag har ringt, jag har mässat men Inget svar Hej, Och... sorry Kai ja. Hej. Jag kom så snabbt jag hann men, äh, Praktiskt taget, allt har skitit i sig för mig idag Min vattensäng sprack jag, jag fick brev från FPA De ska ha 506 000 euro I studiestödet tillbaka Och vet du, just nu Nu har jag som världens deja vu upplevelse Det känns som att Som att jag har upplevt det här förr Men vet du, det är ju fredagen den 13 idag Olyckornas dag men jag har mina nya kalsare på mig, och förutom att de ger tur så känner jag mig ovanligt torr och fräsch. Fast Kai, man får inte säga kalsare på radion. Uh, hallå? Ja? Jo? Okej. Okay. Det var chefen, du har rätt, för vi får tydligen inte säga kalsare på radion. Kai, jag har upplevt det här förr. Och så får du inte heller säga att det har shit i sig, för det heter att det har gått åt pipan men hur som helst det är fredagen den 13 april idag och vi har sammanställt ett inslag som vi ska lyssna på nu näst. Däruppe har vi redan pratat. 10 dollar i stunde. Det där blev så fel. Kai, jag har upplevt Det här förr. Ja Ted, vi har gjort nästan 70 avsnitt av Radio Pleppo. Nej, nej Jag menar inslaget som kiter sig Dina kalsare Och Nu snart så tror jag att det kommer ett fax Men har vi ens en fax? Men alla har väl en fax, Kai? Och nu kommer det Men hur, hur kunde du veta? Vi ska se Nej det är ett sånt här kedjefax Faxa det här vidare till tio kompisar Jag hatar såna här kitfaxer vad är det här? Det, det, det, det händer igen Jag upplever det här igen Det är den där navkapseln Samma navkapsel som kom in genom fönstret Vad det här har hänt förr? Men vad talar du om? Det måste ju ha varit något däck på någon bil som exploderade här utanför Alltså Ted, om inte jag skulle ha gått från mixerbordet hit till faxen Så skulle jag ha fått den där rakt i face. Kai, minns du inte att allt det här har hänt förr? Först var jag osäker, men nu är jag helt säker Jag vet som inte exakt vad som kommer att hända Men så fort det har hänt så vet jag att precis där var det Ted, kom tillbaka hit i till datorn du, du yrar som ja, någon Vänta nu, vänta nu, vänta nu Här, precis här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 Kungen hade tråkigt och bestämde sig för att starta ett krig Han hade länge haft ögonen på det lilla hertigdömet Pökolandia Ett fredligt rike där kvinnorna var fagra och djuren kunde svära Men då kungen gav sin krigsförklaring höll han kartan upp och ner Och armén invaderade således i misstag det mäktiga kejsardömet Torbostan Där männen var stora som jättar och kvinnorna lät som Hulk Hogan like Efter en timme hade kungens armé besegrats Kejsaren av Turbustan beordrade om omedelbar motattack och inom ytterligare 20 minuter hade kungens rike lagt spillror Slottet omringats och han själv ställt sin för krigsdomstol åtalad för brott mot det mesta. What the hell is wrong with you? Yeah. Kungen sammankallade omedelbart sina visaste män till ett möte under drottningens tjol. <skratt> Biskopen förkunnade att situationen var hopplös Och att kungen borde hissa vit flagg och be om nåd Men då blev kungen ursinnig Och slängde biskopen åt Fanders <skratt> Hovekonomen MS Mariella Föreslog att kungen skulle läsa sina lagböcker Och försöka hitta kryphål Men kungen hade låtit riva ut sidorna ur lagböckerna För att stoppa upp en docka Som han pökat sönder den rottningen varit utomlands <skratt> Nu var goda dyra Och något måste göras Kungen började gråta och gömde sig under sängen. Men då förkunnade drottningen att hon fått en idé. Kungen skulle klä ut sig till kökspiga och gömma sig bland tjänstefolket medan soldaterna från Torbostan letade genom slottet. Kungen jublade och som tack för denna utmärkta idé ökade han drottningen med laser. Soldaterna från Turbostan hade ätit sig igenom slottets murar och stormade nu korridorerna i jakt på kungen. Drottningen mötte dem i tronsalen och förkunnade att kungen var på golfresa och inte anträffbar. Hon erbjöd sig istället koka knäck till soldaterna och visade lustiga diabilder på kor som spydde. Soldaterna åt knäck och skrattade och glömde bort varför det kommit till slottet. Ända tills korpralen viskas vände sig om och såg en kökspiga gå in på härtoaletten. Han blåste i visslan och snart hade pigan släppats ut, bluffen avslöjats och kungen fängslats. Kungen ställdes inför domstol, fälldes för brott mot allt och dömdes till livstids karaoke. Men vad hände med hovekonomen MS Mariella? Han ritade ett A, darrade på handen och uppfann e-post. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen.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 Men vet du, det är ju fredagen den trettonde idag, så mm. att då kan man vara orolig och det känns som att man blir galen. Men jag har mina nya kalsare på mig. Och, och förutom att de ger tur så känner du dig ovanligt torr och fräsch. <laughs> ja, det var det jag skulle säga. Kai, jag, jag har hamnat i en loop. Jag har upplevt den här stunden flera gånger redan. Alltså? Nu kommer chefen att ringa. Tre, två, ett. Uh, jag, hallå? Ja? Ja? Ja? Okej. Okay. Ted, hur visste du att det var chefen? Hon sa att vi inte får säga kalser i radion för att det heter underbuxor Och snart får vi ett fax. Och jo, Kai, vi har en fax. Ted, hur mår du riktigt? Ska inte vi lyssna på det där porrinslaget nu, Kai? Vadå porr? I Radio Pleppo idag ska vi prata om vidköpelse. Och nu näst kommer ett inslag om det. Ted, lugna ner dig nu. Darüber har vi schon gesprochen. 10 dollar di stunde. Mm, das ist nicht besonders gut bezahlt. Vad? Men mer kan jag inte tjäna. <här> jag sa ju det, porra! Jag visste det, Kai, tro mig. Jag är inne i en loop. Du, du vet, som i, som i Groundhog Day. Eller det där avsnittet av Arkiv X. För dig så är det en vanlig dag. Men jag har upplevt allt det här flera gånger redan. Ja, nu kommer det ett fax Jag sa ju det! Men Kai, strunta i faxet, strunta i faxet För att jag vet redan vad det är Det är ett sånt där fax. Kai, nu tror du väl på mig? Ted, du är förvirrad, jag tror att du... <tryck> <tryck> nej! Navgap! No, Kai, nej! Nej! Han, han borde ha gått bort i faxen För då skulle han inte ha fått den ihop Kai! <tryck> vad är det här för sjukspel Börja om då! Okej! Okay. reset Okej! Okay. Hallå? God morgon. Det här är kundservice på Kalle Anka och Company som ringer. Är det här fru Mojang? Ja visst. God morgon. Ja. Er son Blixten har en fortlöpande helårsprenumeration på tidningen och enligt datorn så är det ni som har betalt för prenumerationen. Ja det stämmer. Ja. Nu är det så att Kalle Anka har tagit livet av sig. Va? Ja, det var igår kväll. Det är, det är hemskt tragiskt. Det här. Knattarna kom hem från sitt gröngörlingsmöte och hittade honom livlös i garaget. Nej, men vad säger ja, ni? Ja, givetvis förstår ni ju att det här är en svår situation och vi uppskattar att ni har överseende med att er vanliga Kalle kommer att utebli från och med denna vecka. Men nej, nej, ja, men, nej. snälla ni, ni måste förstå att det är kaos här på... Kundservice. Vi talar om en tidning med flera hundratusen prenumeranter. Och vi har helt fullt upp nu med att meddela alla om det som har hänt. Men varför har det här ja, vi kan tyvärr inte lämna ut sådana uppgifter. Men hörni, jag har följt med Kalle Ankas liv i 30 år. Jag tycker att jag har rätt att få veta varför han skulle göra något sånt här. Han skrev ett brev. Och det stod bland annat att han är trött på att Alexander Lukas jämtar sånt. tur. Och, och det verkar som att, som att Kajsa har en del i det hela. Att hon har, hon har haft sex med uppfinna Jocke. Nej, det här är fruktansvärda nyheter. Inte kan han ju ha... Han gasade ihjäl sig med skruttomobilen. Han stängde dörren till garaget och startade motorn. Och kära någon. Men Ankeborg finns kvar. Och även om Kalle fattas så finns ju alla hans vänner ännu kvar. Och... Ingen kommer att kunna ersätta Kalle förstås, men vi vill ändå att tidningen ska fortsätta komma ut och vi har hittat en lämplig ersättare. Och, så det vi kan erbjuda er nu alltså är en ersättningsprenumeration på vår nya tidning Alice Cooper och Company. Ja, det går säkert bra, men kära någon... Ja, tack för att ni förstår och deltar i sorgen. Vi måste försöka komma igenom det här tillsammans. God eftermiddag. Några år senare på julafton. Nå barn, lugna är nog snart på med tomten Men först ska vi ju titta på Alice Cooper Som vanligt Slå in nu Och nu börjar det Och alla andra Det är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 Det är Kai som sitter här i studion För Ted som brukar vara här så är borta Hej Kai! Men, Ted, Titta här! Ted, <laughs> Ted, du har ju inga byxor Va? Nej, det har jag inte För vem bryr sig? Allt det här har hänt för Och vad jag än gör så får det inga följder Men... För sen börjar det från början Kai, berätta om dina kalsare Men Ted, vad är det med dig? Du kommer du att ringa? Jag, jag tar det! <laughs> Hej chefen! Ted... Får man inte säga kalsare, Då får man säga hästpit då! Hej då, hej Ted, vad tar du dig till? Vad är det där, chefen? Mm. Men inte kan du ju. Vad är det med dig? Oha, titta vad jag hittar i innerfickan. Hej. En pistol! Vill du ha det i huvud eller i magen den här gången, Kai? Ted, vad gör du? Ted, sluta nu! Det är det lugnt, Kai! Jag har gjort det många gånger förr. Ja, men... <skratt> <skratt>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 Aj! Hjälp! Det gick inte ens att skjuta mig själv. Det fortsätter ändå. Det här måste vara helvetet. Ted, det här är Ulle. Hej och välkomna till Radio Pleppo. Programmet som fångar dagen. I det här fallet en fredag- Precis som Robinson Kruse. Hej Kai! Va? Titta vad jag hittar! Okej okay, flickor! <gård> <skratt> <gård> <skratt> Hej och välkomna till Radio Pleppo. Programmet som fångar dagen- i det här fallet en fredag Kai Ted har du sett min nya Honda? Ted vad gör du? Hej och välkomna till Radio Pleppo, programmet som fångar dagen. Kai flot flot Ted vad? Du säga förlåt, flot Kai Förlåt för att jag köpt dig i Hovo För att jag såg dig Och knivhög dig Och hällde syra på dig Och åt upp dig Ted, var har du varit av att Förlåter du mig, Kai? Va? Ja, va? Tack! Tackaj! Då kanske äntligen den här förbannelsen bryts. Äh. Det, det brukar ju vara så här när ödet vill lära en en läxa. Och nu har jag bett om ursäkt på mina bara knän Kanske förbannelsen bryts nu jag kommer ur min loop. Hej och välkomna till Radiopleppo. Situationer som borde ha hanterats annorlunda ja. äh, Fröken Ja vad är det Magdalena 2 äh, plus 2 det blir väl 8 Nej, 2 nej. plus 2 så då har du två fingrar och så sätter du två fingrar till 8 Nej, om du räknar då 1, 2, 3, 4 fingrar 8 2 plus 2 är 8 Nej, nej, det, det är fyra. Nej. Ja, men sen, en, två, tre. Åtta.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 Vet du, det är ju fredagen den trettonde idag Men jag har mina nya kalsare på mig Och men, Ted Ted, hur är det med dig riktigt? Har du haft något déjà vu? Ty? Vad sa du Kai? Nej, ingenting Men nu ska vi lyssna på ett inslag Ted Ted, ska vi inte lyssna på... Okej, okay, no, no, ja, men... Om det räcker nu då, kanske? Va? Va? Ja, ja, vänt. Ja, hej, chefen. Ja, ja, jag tror att han har fått nog nu. Ja, det räcker nu. Men om du skulle be sekreteraren meddela alla... Ja, det har varit Om Du skulle se honom nu. Hej då. det var ju chefen som skulle ringa om dina kalsare. Till alla medarbetare Kämtet är slut Tack för samarbetet. Kalle till ett te och sin läppar. Ja, Ted. Det här är nog det bästa någonsin. Nej! <skratt> Nej! <skratt> <Kai>, nu förstår Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Ted du har aldrig varit i en loop. Vi har kämpat med dig. Hela Yle har varit med på det. Och du har gått på det. Och i vittsä ändå vad vi har skramlat. Men det, det är ju inte möjligt. Pistolen. jag kört ju dig massor gånger. Men det var lösa skott och en massa teaterblod. Men, men, men hästen som kom genom taket då. Men den var datanimerad. De kan göra allting nu för tiden. Men avkapseln som kom in genom fönstret. Och den var inte datanimerad för att jag håller. Höll ja, men, Det var en trollkarl som gjorde. Men, men det börjar jag om. Det börjar om. Och det, kan, det kan inte. Ja, men, lyssna nu. Vi slog dig i hovo och proppade dig full med hash och axipropanol. Och sen bar vi hem dig efter varje scen. Och vits vad vi krotar men nu var det värt det. Men vad varför skulle någon... Varför skulle ni göra allt det här mot mig? <laughs> Men det är ju... Fredagen den trettonde! April-April! <laughs> Men det är ju på första april som man får narra! <laughs> fredagen den trettonde! Nej! <laughs> Vad hände med alla människor som jag hade hjälp och väg hit till jobbet då? <laughs> Vadå för människor? i butiken och på bussen och överallt jag alltid ju allihopa använder du inte en Nej, <skratt> jag använder min egen pistol. ja då då, då, då, då, då.